Aizpea, abhisketarekin, Kontseiluako proiektu batean ahdura dunetariko batekin, zehazki? Zein ahdura duzu, zein proiektuari zira lan zen? Kontseilua, darama, duela bizzpeir urtetik hizkuntza eskubideen protokoloaren proiektua. Hau da hizkuntza eskubideak bermatzeko egun dala hori neurri biltzen dituen protokolo bat eratu ginuan, 2006-ian. Eta proiektu horren segipenaren ardura dara magu Kontseiluan eta konkretoki horren koordinazioa eramaten dut. Gurean, sakontzera alduzira orste egun untan Dona Pauleura eta haintzin Kontseilua izan hori batzuai familizatua zaigu, beste batzuai ez, baina zer da Kontseilua noi sortu zen, zer da Kontseiluaren helburu eta zer eiten du. Kontseilua duela ogoi urte sortu zen, Euskal Gintzako erakunde ezberdinen bilgune gisa, Naizena, agotxa komun bat bildu eta Euskararen gizarte erakun den da, izena, e Giazki, Euskararen kontxailua deitzen hitzen dugu komunzki. Eta bere ekin bidea izan da beti hizkuntza politika eragingarriak sortu alizaiteko proiektuak orkestea eragile guztiek haman komunian. Bertan aurkitu ezak eguk ikastolak, aeka, editorialak, kulturguneak, topagunea, Denak batuak dira, hau txamankumon batukaiteko gizartearen aitzina. Hor, ara, Euskarari lotutako egitura eta elkartak aipatu dituzu. Hor, eztkanpun, instituzioekin eta beste, zahri amanduzute, yakiteaz Euskalehi Orshuan tziztela, baina Euskalehi Orshuan, ehoa ezanen dugu, iru uzatitan dela eta hiru egeleitate guztiz desberden direla. Bai, nahi baduzu gizarte eragilean ahotsa gira, eta instituzioen haintzinen ere alasea gertzen gira. Gizarte eragileak dituen beharrietatik abiatzen gira, izkuntz politika egoki baten proposamena egiteko instituzioen haintzinean. Bide ezberdinak jorratzen dira baina farroan, baina autonomial kargoan, edo baina ipar euskal herrian, eta bide ezberdin guzti horiek, eraman beharko gintuzkete, euskararen uh, berdintasun egoera bateruntz. Konkretuki gaur egun kontxe hiluan haintzineratera garrena da hizkuntza eskubien arloko lanketa bat, non proiektu bat gauzatugin nuen ehunda hogoi eragileren proposamenekin osatua. Europa osoko hogeita hamar hizkunttz-komunitateetako ehunda hogei eragile. Beraz Europar proiektu bat osatugin nuen,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 Horken orkestera zira beraz, eta hori patzen zen nuen 2008an, Donostea 2008an betan lan bat eramana izan zela, eta nuen uh, orkestuak izan ziren ehondalaroitabo ostpundu, bekasik begion bat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 Bera ere, aritu izan da Kontseiluan urte batzuz lanean ere, eta nahi duguna pixka bat, da, itzaldia elkarrizketa bat izatea, tokiko jendearekin ere, beraz gure abia puntua donapaulen eman nendugu. Kontseiluak duela urte batzuk egin zuen lanketa bat udalerrien neurketa bat eginez. Beraz, abia puntua izan nendugu zertan gira Paulen, zertan gira herri elkargoan, Eta hortik ze bide jorratu dezakegun. Eta eskinin nahi duguna dira tresna batzuk, baina Dona Pauleko Euskal Tzaleek ere beraien bidea jorratzeko baliagarriak izan daitezkenak. Protokola konkretuki hundalaro eta neurri uh, proposatzen ditu Euskalaren bizi berritzeko oran dezagun, baina tokian-toki tokian, manen dira lentasunak eta tokian-toki hartuko dira oriekio jorratzeko bideak. Elkarrizketa bat izaten nahi dugu bereziki. Adibidez amaiteko me zein dira neurri zein dira? Lehen neurria zein da? Nahiz baduzu zatituak diran gizarteko alor guztietako esparruari. Galdera da, zen neurri hartu behar da, hizkuntza eskubideak bermatuak izan daitezen. Euskararen eskubideak bermatuak izan ditu zen eta beraz berdintasun egoera baten egondatidin, kasuntan frantsesarekin. Administrazio alorrean ba ezagutzen ditugu hizkuntza paisaiak euskaraz barne lenguizia euskaraz signalizatea zuk eskubidea duzu euskaraz hartatua izaiteko, alor so ekonomikoan okerenduko kon zeko euskaz kontsuminttzeko eskubideari lotutako neurriak, Edabideen alorrean nuukaren dugu Edabideak informazioa euskaraz jasotzeko eskubidearen inguruko neurri gutziak hezkunttzan euskaraz ikasteko eskubideari lutuak direnak eta kultura arloan ere kultura euskal kultura edo euskaraz uh, kultura jasotzeko uh, eskubidean louak direnak. Oiiek guttiak erritik jaso ditugu eragiletatik jaso ditugu batzore zientifiko batek forma eman zion eta nahi baduzu berriz herriaren da. Dokumentu hori ez da kontsiluarena da eragilearena berak bere lanketa egin alizateko aliketa esparru zabalenean. Egia da mugak baditugula, frantses estatuan bada estatusaren saren muga handi bat, horrek hizkuntzak estatuzik zukaiteak zigarrezko mugek ematen ditu garapenerako, baina aldi beran badira neurri batzuk jadanik martxan ematen direnak, bereziki sustapen neurriak deitzen alditugunak. Non, lanketa bat egiten aldean, eta hori da pixkat espikatuko duguna bihar ratxaldean, zoin diren egin daitezken gauza gaur egungo kontekstoan, eta zoin diren izkuntze eskubidea bermatzeko egin barkolira tezkenak, eta nun dagoen kristalezko sabai hori ez, haipatzen duguna. Prezeske, handu zuzueba, zirela gauza txipi batzuk uh, lortzen zirena iparaldan, egi elkarko behi horrek ere esakian indaja, maiten du edo, ikuspegi horoko bat eta politika behar dina maiten alko dira iru lukaldetan. nola ikustu duzuzuk uh, Kontseiluko kide izatez uh, Euskararen egoera iru lukalde horietan. Euskararen egoeran nahi duzub, nire ustez norbanakoen eta kasuntan agian instituzio baten uh, borondatearen gainean uh, finkatua izanen da, eta hori horrela larrena zaigu. Kuadroa borondatezko kuadro bat da. Hau da Frantziar Estatuak ez dizu albitetzen, ez dizu derrigortzen euskararen inguruko politika bat, eraginkorra eramatea baizik eta. Zure borondatearen gainean uzten duzuk egingo dituzuna leginak kuadro mugatu batean. Beti ere Hori biskat esplikatuko dugu, nire ustez tolerantzia bat bada euskararekiko, Arekiko, baina ez dago, hizkuntza eskubi den berme bat euskararekiko. Arekiko. Koadro horretan, gauza egin daitezke, borondatea ukan ezkero, etxe batek aldu bere, errikotxe guzia Euskal Dundu, eta baina aldu ez Euskal Dundu ere, eta ez da pasako. Beraz, iruditzen zait, borondatezko desmartxauriek baliagarriak dira, baina mugak erreskia hatxe dituzte, eta ez dute emaitza eraginkor bat sortuko zuk. Tabakoaren legea, ez paduzu lege egiten, borondatenen gainen uste bat Jendeak txigituko zuken erretzen, ez dakit, konparaketa guztiudek ere espikatuko ditu guz, edo gizarte generoarekin egiten lanketa, edo inguru giroarekin hartzen dien konpromesoak. Bada borondatezko kuadro bat martxan ezari bartena, kampainak eta jendea sentzibilizatu, baina bada ere kuadro legal bat ere barne, bartena. Ne meguzu, benetan bermatua matua izan dadin. Eta hortan gira nire ustez Ipar Euskal